Jag tycker om att du är underlig Under, Men jag är väl fan inte underlig Jag ska höja volymen så jag hör vad du säger <skratt> Vad fan Jag är väl fan inte underlig Nej. Du är väl fan så underlig man kan bli Du, du har inte bott med dig Jag hör det <skratt> <skratt> introducera, Ja, då säger vi väldigt varmt välkomna då till Panikpoddens fjärde episod. Jag vill introducera att jag har nångjett den här episoden till Du vandrande kromosonfel. Jag antar att det är lite riktat mot mig då. Inte nödvändigtvis, men eh, om du tar åt dig så ska inte jag säga Nej. något. Nej, men det är sant. Nu får ni ursäka. jag ska göra en sån här trevlig kaffeslurk här bara. Jag tror inte vi behöver ursäkta om det. Någonstans måste vi få inspiration ifrån mm, Det är sant uh, Det var första april häromdagen I måndags var det va Förra måndagen eller var det nu måndags Förra måndag mm. uh, Det är ett tag sen, Men det är jävligt roligt för, alltså, Så jävla roligt vi... är det väl inte ändå? Uh, Det är ju ett helt skämt hela dagen Det är kul att vår gemensamma vän Dennis fyller år den första april oh, det jag kan inte hjälpa att lida med honom, Alltså så mycket skämt han måste få höra varje gång han ser en ny Men Jag måste nära och skicka skämt till honom, men jag kom liksom inte på något som jag inte trodde att han hade hört förut. Jag tänkte säga att det finns nog inga han inte har hört redan. I alla fall, varenda organisation och individ som har någon form av organisation måste ju då ha ett eget aprilskämt. Jag kan tänka mig att varenda Ica-butik har ett aprilskämt. Varenda tidning har ett aprilskämt. Hemsidan jag arbetar för hade ett aprilskämt. Vad har det varit med är det om några aprilskämt ut? tidigare på något företag? För det har jag aldrig jag varit. Nej, äh, men alltså ideella företag brukar ju posta aprilskämt. Eller kanske bara en inom den branschen jag jobbar. Ja, möjligtvis. Kan ha varit så. Ja. I alla fall, vi gjorde så att dagen efter så la vi ihop alla aprilskämt. Inkluderade typ Corsair, chassitillverkaren, minnestillverkaren, Asus, vi kan vara med, Bahnhof och alla de här Till en, liksom ett kompendium som vi släppte bara för att alla skulle få se alla de här roliga grejerna som de gjorde Och dagen efter tycker jag inte att det är något problem att göra något sånt För då är liksom det är över då, då kan man liksom visa alla, kolla de här goda grejerna som folk gjorde liksom, mm. De länder ner tid på att designa liksom, en separata hemsidor Däremot så var ju den alltid så fantastiska skriften Aftonbladet så jävla trevliga att lägga ut de här mitt på dagen den första april, inte dagen efter som vi utan samma dag och det var inte alls samma aprilskämt för de lade ju, det var ju deras bransch, deras generella bransch. Ja precis. Men jag kan tycka att det är fruktansvärt respektlöst Att göra så ja, jag, har inte, jag såg inte en artikeln, Men de lasade ut andras företags aprilskämt alltså, va... alltså olika föreningar och aprilskämt Men hur visste de om det Exakt. innan? Ja det visste de ju inte De hade väl samlat dem under mor morgonen Och så dem där vid lunchen och Jag kommer faktiskt inte ihåg när jag läste dem Men jag hittade inte artikeln när jag letade efter den heller Så jag kan inte, jag kan inte specificera vad... Jag tror att Google som alla fall. Men det är ju Fan det är inte jävligt dålig stil på något sätt Ja, så alltså det är väl ingen som jättemånga bryr sig om Men det är ju lite att förstöra någons skämt Det är ju lite att dra, dra slutpoängen innan man har berättat färdigt historien Ja, precis, det är som att förklaga ett skämt Ja. Det är ju jävligt alltså nu är det, det är ju inte sådär jättemånga kanske som, som blir ledsna av det direkt Men det, det är ju lite, lite dålig stil bara Jävligt underlig stil faktiskt Men har uh, du några roliga apri Ja, jag kommer ju inte riktigt ihåg, det var ju som sagt inom, där jag jobbar om dator sidan så fanns det ju som sagt tillverkare som Corsair, Asus sådana som folk kanske inte har hört om som hade jävligt roliga skönhet som jag tyckte om men Det var kan ganska inte tänka nischade kan jag tänka mig att, Ganska nischade, Barnhoffs var ju ganska kul, de kan ju vara lite mer generella de lanserade, de spann lite på det här med eh, att alla ska betala tv- och radiolicens ja. um, och det var jävligt kul för de, då skrev de ju faktiskt på, vad heter det, de designade en hel hemsida de hade gjort en har du sett Barnhoffs eh, panorama view av deras serverhal. Nej. De har en sån här där du kan vandra i serverhallen. Måste de har, att jag vet inte vad Barnhoff är för någonting överhuvudtaget? Ja det är ett nät, de arbetar, de är typ webbhostar webbhotell, slash, att de har en serverhall och massa annat. Ja. De, de är kända för att hosta en massa konstiga sidor Så kan man ju säga okay. uh, I alla fall och då, De har en sån här panorama view i, i sin sal Som är ganska känd Att man kan gå in där och via på, alltså på din dator Och så kan du gå runt och kika runt där inne De gjorde en sån grej nu med april -Själv. De la upp en hel hemsida och drev med tv-radioavgiften uh -huh. Där de la upp en, en tv En bild på en tv Och skärmen där den filmade liksom En vad heter 360-graders view Av uh, Alltså av liksom den till det här berget. Så det var eller ett datacenter och Det var liksom bara en massa byggnader. Det, det är inte viktigt. Men liksom det var hela grejen och understod att du har nu deltagit i liksom det här bla bla bla bla Vi kommer debitera dig 2000 spänn. Jaha. det var, det var ju jätteväl designad hemsida. Om det finns kvar kan vi försöka länka den. Det var fruktansvärt roligt man väl satt där och då det är väl kul för någon som har varit lite insatt i det här med TV-radio-grejen Att de börjat ta ut avgifter för smartphones nu och tablets Ja, de försöker näsla sig in i allting, allt möjligt ja, tänkt SVT part. Play har lagt ut sitt skit på internet eh, Så måste alla betala nu Ja, precis Har du, du åt både eller du betalar avgift? Eh, de, nej, de har faktiskt inte varit här än De kommer nej. väl vilken dag som helst, skulle jag tro Men eh, ja. Jag har klarar mig ja. så länge jag klarade ju mig Vi, Jag åkte ju på den när jag köpte min tv Ja det gjorde jag också Jag var inte riktigt på hugget där Men det tog bara en månad ah, nej, så ringde heller. Men Sen flyttade jag ju Och då, då, hade jag, då sålde jag den till min syster Så då klarade jag ju mig Då behövde jag ju bara avhandla Avgiften Men däremot så ringde de till min kära sambo I förra veckan tror jag tror Och sa då oh, bla, bla, bla, bla, Du betalar inte avgift och Hon sa ju självklart nej Vad ska man säga liksom. Ja nej men då bad jag få tala lite med honom och så frågade jag, ja men vad grundar du det här på vad är det vi åker på liksom och han bara, ja men du vet det är ni jag han hade ju inte så mycket info, han var inte typ 65 år gammal och brydde sig väl inte, det spelar ju ingen roll för honom för vi måste ju betala, han vet ju det och det spelar ingen roll för mig heller men jag måste ju få höra det, jag måste få svart på vit vad är det jag betalar för ja, precis. och han drog väl lite grovt att ja men det är smartphones och det är nätverksanslutningen och det är SVT och det och det så här, jag, alltså, jag har aldrig varit inne på SVT Play aldrig någonsin och ändå ska jag betala för det skiten. är det ju lite konstigt, alltså för nu vet du ju jag att du har en tv och du, du kollar ah, ju på tv men det är ju lite underlite ändå att man ska betala för något som man inte, alltså man, man betalar ju egentligen för möjligheten att bruka det inte för att man brukar jag har ju skämmat mig ifrån det här, kan de inte ge mig det ja. jag har ju lurat Nej, jag dem jag, jag, också. jag var bara... så nöjd när jag jög mig ifrån det där men eh, de kom inte ändå. men det är väl, ja. jag undrar ja. ju, vad är det för människor som söker jobb på på radio. Alltså de här som är ute och jagar folk Eller sitter och jagar folk Vad är det för människor? Vad krävs det för att man ska känna att ja, men jag, vill, jag, vill bli, jag vill att folk ska ljuga För mig hundra gånger per dag Jag kan tänka mig att det måste vara jävligt givande På ett sätt De sitter ju säkert där i en stor sal De går in på morgonen och Alla är jävligt nöjda alltså Det är ju det är ju enklaste jobbet som finns Det är ju statligt mm. Så de kan ju inte få sparken de tjänar ju någorlunda okej liksom i en med telefonförsäljarejobb. jobb. Men säger också, du det för att tele... du vet eller för att du tror det? Ja, det här är rena spekulationer, mm. men det måste ju vara så. Ja, det tror jag också. Du vet, så jag jobbar i svårt på sparken nu får ens engeltäger mm. Och de måste ju tjäna någorlunda okej. Ja. Det, det utgår de från är att inte... de tjänar jävligt bra med pengar. Kan ju från att de tjänar alltså äckligt mycket det pengar. Det under tjänar man. Om man, ja, om man sitter... det kan jag tänka mig. Det är liksom provision, det är provision på lönen. Och eftersom de lyckas varenda jävla gång så är den jävla provisionen ju bonus Det Men ligger inte deras huvudkontor i Kiruna också? Kommer oh, det är Jo precis, de är ofta Det må något måste ju vara ett stor del av Kirunas befolkning, de som inte jobbar i gruvan, de läger ju jobba där. Det måste bli jävligt jobbigt när de ska flytta Kiruna alltså. Vad flyttar de, måste... de med tv-radiotjänst då eller? Jag vet inte. Eller om de måste nyanställa en massa samer som kommer att jobba där. Vi kommer inte förstå vad de säger. Nej. Det kanske är bra. Ja. ja kanske. Har de flyttat vi... Kiruna än? Jag tror inte det. De håller på att jobba på Jag det. vet att jag såg för några år sedan. Såg jag någon filmklipp på tv på nyheten. Att de visade när de höll på att flytta massa stora hus. Och då trodde jag att det redan var igång. Men så var det någon som sa förra året att de inte hade börjat den. Nej, vi diskuterade det där i gymnasiet Kommer jag ihåg, för jag frågade Vi har ju en, vi har en på redaktionen som bor där uppe Fast han bor i och sånt där Men det är ju kul, allt omför fördalarna i Norrland ja. Och så, så frågar jag Han hade ingen rätt i svar Men jag förstod, jag, tror, jag, jag, tror jag förstod det som att han inte Att de har inte flyttat killen. Han har inte flyttat han i han har det. inte gjort det, alltså, inte han personligen då personligen Nej. I alla fall så jag kan ju tänka mig att det, När de sitter, de kommer liksom in på morgonen Jag kan tänka mig att man mår jävligt bra när man jobbar där Ja det är liksom, det enda man gör är de går in De har så här ergonomiska jävla kontorstolar De har en kaffemaskin vid varje bord Och så sitter de där och bara Ja, tjena, jag har fått radio känns det här Se att de inte betalade din tv vi. Så jag, nu, nu, nu sätter jag upp Jag skickar in betalningskort här Vill du faktura det var vanlig? Så är det liksom klart sen Och det är, ja, fan ja, för det, det kan ju bara gå åt två håll Antingen så ringer de ju Och de vet redan innan att de kommer att de, när de lägger på så kommer de ha en till kund För det är ju när någon har köpt en tv och, och, ja, och då har det skit i sig För då har man ju skrivit på med namn Då vet de ju vem man är Jag skulle flytta dit för det här jobbet Ja, jag var med faktiskt Ja, men antingen är det ju det Eller så ringer de ju och frågar Hej, har du tv? Och då vet de ju innan att det kommer bli ett nej Ja Så det, Jag undrar liksom hur det går till Har de någon här valslag? Jag, jag tror att den här kommer ljuga så här ungefär och så har de en stor poängtavla längst fram i den stora salen. Jag tror de spelar in det och sen sitter de de sista timmarna. Då liksom de stänger man av telefonerna och så, så sitter de bara där och lyssnar och garvar. Och typ tar en vargtast på hemkört och lingon dricka. Och det kanske alltid är konstant onyktiga. Det kanske är därför de orkar med det där jobbet. Nej, inte är konstant onyktiga oh, igen. Det är i och för sig sant. Jag vill nästan inte det. Ja, det är ju alltid kallt. Så då jag... De är så jävla lugna så är läskigt. Ja. Uh, ja, tv känns blodsugare. Det kan man väl säga. Det får man väl säga. Ja, jag vet inte. en är alla blodsugare. Jag vet inte. Om, om jag, jag, alltså jag brukar kunna argumentera för det Mest och tänka att ja, jo, men det borde vi nog ha. Men kan de inte bara. Fast, fast du, du kan nog göra det här också För jag kan ju inte riktigt alltså Det är ju ideellt att betala för SVT Jag menar det går väl kanske någon bra dokumentär om, Det är ju inte så att någon egentligen mår dåligt Av att betala de här 2000 kronorna om Nej år. och jag känner det är ju som alla säger Att hade de bakat in det där i skatten Då hade man ju aldrig argumenterat för det. Nu är det ju bara för att det blir så påtagligt Att man kan komma undan Det är det som gör att man vill komma undan Ja men precis Hade man inte haft någon val då hade, ju, ja, då hade man ju jätteblanka fan i det För så mycket pengar är det ju ändå inte Nej, och jag tittar klar... ju på tv så man, vad fan Ja men precis, det är verkligen Man kan ju inte argumentera, alltså Den stora massan kan ju inte argumentera för att man inte behöver det är Det är som att argumentera att det borde vara gratis att ladda ner det borde inte alls vara, det är ju fan skitdyrt Att göra musik och film och spel Och det är ju klart man ska betala för skiten Men sen om men så man så kan länge... få det gratis Så är jag jävligt nöjd Så länge man inte åker fast så är det ju jävligt kul mm. Jag tänkte att vi kan ju raskt ge oss på något annat intressant. Mm. Ehm... Hade du något speciellt eller tänkte du bara något intressant rent allmänt? Ja, jag tänkte något allmänt faktiskt, något så här lite spontant ur luften. Känner du att du har någon jävligt kul historia att berätta? Annars har nog jag en. Men jag känner att jag babblar rätt mycket. Så jävligt kul, vet jag inte. Jag har ett besvär som har besvärat mig i ungefär en vecka nu, men det vet jag inte som jag vill dra så här offentligt. Har det här med din ringmuskel att göra? Ja, jag är nära nog alltså. Är det tjocktag, Nej. Är du jävligt dålig i kistan? Nej, inte det heller. Jag har något Nej. fruktansvärt kli i stjärten. <laughs> alltså, det är bortom gränserna. Jag ser ut som en babion som går och stryker mig mot saker. Jag kan inte jag få köpa dig en sån här stor jävla gaffel som är lite vinklad i änden ja, som man, man fast jag skulle vilja ha en stor är det metall och riktigt vassen. En riktig oh, jävla. Nej, oh, det är så där man måste söka hjälp för, för fan. En riktig jävla fläsk ja, Jag vill att det ska bli blodigt efter första dragningen bara kött på en gång så här. Du ska ju liksom göra så ont så att det bedövar kliandet Du har inte provat babypulver Nej, inte babypulver, jag har provat en massa sådana här milda salver och skit Har du provat typ hydrokortison och babyolja? Nej, inte än, jag har inte kommit dit än Om du går in till apoteket och säger Jag behöver vaselin för Då kommer de nog kasta ut Ja, jag tror det är med så, Men det kunde, ja, vi ja, Jag ville bara dela med mig om, om min, mina annala problem dina annala problem är alltid lika roliga. Det, det, alltså Kommer du ihåg diskussionen om ringmuskeln vi hade här om veckan? Ja, den, var ju faktiskt, den håller jag nog kvar vid en. Den tyckte jag var ett av de vettigaste samtal vi har haft någonsin, tror jag faktiskt. Vill du upplysa vår publik? Ja, nu ska vi se hur det var här. Jag vet inte riktigt om vi började tala om ringmusklar eller om vi började tala om folks självkontroll. Det var självkontroll. Det var självkontroll, ja. Vad som är självkontroll, jag är inte helt hundra på vad det här ordet betyder egentligen. Men jag tänker på självkontroll, då tänker jag den här, den här förmågan vissa människor har. Att, och dels så kanske undertrycka känslor, men att liksom styra sitt beteende och vara noga och duktiga med liksom hur man beter sig och vad man säger och vad man gör. Så tänker jag med självkontroll. Eller i det här fallet, styra sina fysiska behov. Ja, precis. För slutsatsen som vi kunde dra... Av det hela är ju att Det går en parallell linje Mellan hur duktiga Eller nej, inte hur duktiga Hur hårt folk kan knipa sin ringmuskel Och hur hög självkontroll man har Det, det har varit ganska aktuellt Alltså gud vad mitt liv verkar handla om anal Och, och ringmuskel och bajs och, och Jag måste komma ifrån alltså, Det är ju en, väld, det är en väldigt stor del av ditt liv det kan det ja, inte alltså, se ja, de säger att man spenderar ju Någon så här. Fyra år totalt på toaletterna. Jag, alltså jag har snart spenderat halva mitt liv på toaletter. Du kommer begravas med en stor toalett... ...som ditt huvud sticker upp ur ...på någon liksom stor kyrkogård i Rom. Jag ska se till att det händer. Ja, alltså jag hade en idé förutom... ...för det är någon film... ...jag kommer inte ihåg det för film, det är ...någon jättekänd film... ...så är det någon gammal gubbe... ...som fotar alla toaletter han har varit på. Åh fan. Tror jag. Och Jag hade någon sån idé för Jag undrar om jag ska fota alla olika toaletter... ...jag har varit på... Men det skulle ju ta upp all plats i min telefon. Det skulle ju bara vara toalettbilder. Eller jag kanske skulle börja göra Instagram-flöde. Det skulle bara vara ett toalett. Jag tänkte säga det. Det kan ju det vara det var, några paralleller. Kommer det att jag en gång i tiden alltid var tvungen att fota UPS-bilar? Ja, det min de här svarta, bu eller budbilar, är det inte då köper pengar? Uh, oh, ja, på, nej, jag tror de kör budgar. Det är lite häftiga bilar så här. De fotade alltid med, en, med den där lilla röda nocken jag hade. Just det jag ihåg, var, var den tiden så? innan En telefon, alltså när telefonen fortfarande Hade knappar längt ner Ja, man... ah, när det inte var så viktigt Vad det var för telefonen, utan snarare hur den såg ut Ja ah. Fast jag tänker att det som var viktigt var ju mer att man kunde ringa Med den då, och sms ah, Ja, ju jag, jag nu, nu säger det, så finns det, fanns det en tid när man ville ha En snygg telefon Ja Och, och jag, jag minns att ett tag så var det skithäftigt det, Ju mindre telefonen var Desto häftigare var det det fanns ju till och ah, med jättarv. en liten som Jag hade så små knappar som var nästan tvungen att ha en sån här touch pinne fast bara för att trycka på knapparna. Ah, ja, jag hade en sån min brossa köpte en så här riktig, er, alltså antennen, den hade en liten antenn som var lika stor som telefonen. Och fan, jag hade den där även efter honom. Det var, alltså, den var så liten. Men det var så sämt. Det, det skulle inte funka i. Det idag. var ju på samma tid när det var, det bland det häftigaste som fanns i världen, var miniräknare. Som, som var, hade samma storlek och tjocklek som ett kreditkort Och det har jag tänkt några gånger Att det vill jag ha i plånboken ja. Men jag kan inte komma på varför Nej, för att, jag, jag har sett någon sån där någon gång Och tänkt, åh en sån där det är ju för, jag, jag tror att det ligger kvar för när man var liten För det var ju det häftigaste som fanns var när man, man kunde inte förstå hur man hade fått in så mycket tekniken I den lilla lilla miniräknaren men jag tycker det jag är jag vill ju ha massa Jag vill ju ha massa konstiga saker i min plånbok. Jag kommer ihåg, jag gick runt med en gammal pensium processor i plånboken ett bra tag. Jag vet inte varför. Det var lite roligt. Aj, ja, jag vet inte. Det var ju under vår gymnasieperiod. Men jag hade det. Och det var någon form av nödprocessor. Varför man skulle behöva nödprocessor. Jag vet liksom inte, men jag hade det. Nu för tiden har jag mina kort och en bild på min flickvän. Det är allt jag har. Jo, jo jag har kortet i mitt visitkort till tatueraren också. Ja, men det är ju det är lite främt. Jag, alltså jag har ju nyligen klivit in i framtiden och köpt en sån här kort Ska ui ska jag Ja. Har du bytt ut den där i Ja, jag har det. Jag har ju haft en gammal, ful, ful, äcklig, liten gammal plånbok som jag har haft jättelänge. Men nu har jag äntligen tagit klivet, eftersom jag har insett att det enda kort jag någonsin använder är... Förutom Ica-kortet så är det mitt Visa-kort som jag använder. så Ja, för jag. Ja. ja. Nej, men kör. Ja, så jag, säga att jag, har alltid, jag har alltid haft en dröm, för jag har också haft, alltid sparat väldigt mycket, säger klistermärken och visitkort och grejer i min plånbok för att jag vill på något vis att min plånbok ska vara rolig att gå igenom Jag vill att om någon hittar den så ska de liksom bli fascinerade och tänka vad oj vilken intressant människa som har tappat en hel plånboken. Det låg det bara roligt. Uh, så vet jag inte om det har varit så men det har i alla fall varit fullt med skit i den där egentligen. Men nu har ju nu är det så clean. Nu är det bara de där fyra korten som jag använder någon gång så ligger där i. Var du en sån där jävla som runt under tonåren och hade liksom kondomer med jordgubbsdoft i din plånbok? Gärna i det facket där det egentligen ska ligga en legitimation så att folk kunde se den. Nej, det var jag inte. Den nej. hade ju legat där väldigt, väldigt... hade fått lega väldigt länge, om vi säger så. så att, eh, I jämförelsen som vad du fick göra? Ja, ja, så kan vi säga. Den hade legat mer än vad jag hade legat. Jag har ju fetischer för sånt där. Jag älskar ju plånböcker. Jag tror jag har tre Två, Nej jag har nog fyra in. Ett läder ett i så har jag de här Som man öppnar liksom Som är lite tjockare Som blir med typ sex kort Men som där varje kort sitter i ett fack ja, precis. Och sen har jag ett vanligt i. Och nu har jag en brun sån här Plånbok från Pulp Fiction Som det står bad motherfucker på Och den är skitbra för den är jättetunn och det, Men det är ändå en plånbok Så jag kan ändå ha liksom, en liten bild på min flickvän Och ett konstigt visitkort. Och om jag vill så går det att gömma ett USB-minning igen mm. men det, Ja, det är på rätt spår där Får jag bara gissa Har du någon gång under din ungdom Haft en sån här plånbok med en kedja i? Och att jag har Det var till och med en dödskall Som du dem. köpte på en marknad <laughs> uh, No, jo Antingen på en marknad eller på Bondia gör det bro. Ja precis, för Bondia är ju egentligen det är ju en konstant marknad. Ja. Det ju precis, det är så, med samma och samma klombockar och samma halsband. Yes. Och den plånboken hade jag ett länge men sen gick den sönder i myntfacket och då bytte jag ut den. Ja, det bytte jag. Men jag kommer ihåg den tiden när man faktiskt använde myntfacket så att när den gick sönder kunde man inte använda plånboken. Alltså när man hade mynt. Alltså jag har jag har inte några... Jag, jag, jag har blivit som du, jag börjar samla kvitton i blomboken. Ja, jag vet inte vad jag har alla kvitton till. Nej, inte jag heller. Jag har sparat så här... Jag har sparat på typ såna här Cellocompany-kvitton eller teknikmagasiner eller mediamark. såna där som man in, alltså tenderar att vilja lägga i någon form av mapsen för att det är någonting dyrt som man vill ha garanti på. Men jag har även lagt... Jag vet att vi... Jag vet inte vad det var för kvitto, vi åt på restaurang någon gång Då låg jag ner det kvitto till blomboken För att det var någon så här, 700 kronor är så här, bara, Oj, va? åt du för 700? Vad bra att du fick flika in det där Var det, var det gott? Ja, det var jävligt viktigt alltså ja. Fan vad du målar upp mig nu, din lilla murvel Du, du vaskade inte en champagneflaska då Nej, du vet, jag, jag, jag gled ju bara in det Och sa det vanliga Det var ju min lunch på för fan på jobbet förra veckan Ja, jag kan tänka mig det du in där på Var det på McDonalds eller? Jag måste ju få försvara mig här Det var ju faktiskt jag och min flickvän som var ute på En lokal restaurang här Bara, det, är ju, det var ju månader sedan Det händer inte mer än en gång i månaden Ja, men det är en gång i månaden i alla fall Nej, det är inte heller Det, det, det tog jag som jag skett på mig Det var snarare så att det hände två månader i rad Och sen har det inte hänt sedan dess Men det händer väl att man äter Alltså dyrt med sin sambo ibland Det måste ju du också ha gjort Ja, fast jag vet, jag vet inte om vi var ute och ätit för 700 någon gång Ja men Tar du en förrätt En huvudrätt Och sen kanske en eller två drinkar Och en öl till maten Det är ju de pengarna alltså, som man betalar för båda Jo, också. Nu nu säger det, sist när vi var åt Så vi, kanske det kostar 700 kronor Men då fick vi en kommentar av Kastörska nu skulle betala Hon tittade på oss lite dömande Och så sa hon, ja det vart en del Oj Oj Och jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det Fortfarande jag, Ja, tänkte jag det var väl bra för dig eller? Det jag vet inte. Det var inte så vi hade druckit, alltså jag kan tänka mig att vi liksom hade ramlat in där och uh, liksom köpt ren vodka och så häftig häftigt. Men ja, men vi hade ju bara ätit och tagit eftermiddag. Gud, menar du att vi hade ätit mycket ja, jag alltså. antar det. Jag vet, alltså, vi hade köpt en maskin drink och en ultimaten men det var ju inte Nej, det var... Nej, men, alltså, jag menar, en drink kostar ju fan 100, 200 spänn. Det kan ju utan tvekan göra. Ja, precis. Och, och då liksom maten kostar 250 Alltså 700 spänn är billigt Om man är två personer som liksom, tar en eller två ja. drinkar och, och Ja jo, men det, det vet jag alltså, inte om jag skulle... I det restaurangsammanhanget Så blir det det För bara maten kan ju liksom gå på 500 spänn Jo i och för sig men det beror på det det. lite vart man drar gränsen Jag skulle inte säga att det Ja, ah, ja. ja Nej men alltså du, du Jag förstår men... vad du menar absolut det är, alltså, inte så... det är inte så att jag sitter och dömer det absolut inte. Jag tycker på att det är lät roligt Ja, jag vet inte. Nu när nu, jag säger efterhand vet jag inte riktigt vad sammanhanget var. Skitsamma. Det var jävligt lustigt att hon, att hon uttryckte sig så. Eh, ja, jag Fast... visste inte riktigt hur jag skulle tolka det. Jag sa nog ja och sen så betalade jag och gick då. Vart var det? Det var på en grekisk resa på Hellas. Så det var ingen lyxställe direkt. Är vad i norr Nej, i Örebro. Nej, det är Örebro där. Ja, den där som den grekiska grillen Timstad där. där ja. Prisina. Nej, men helst där har du äter när du var Det känns som att jag alltid hamnar där om jag ska äta någonstans. Ja, det är lustigt. Är den bra? Eh, inte speciellt. Alltså den är inte dålig men den är inte bättre än någon annan. Men inte jättebra. Nej, Inte jätte dålig heller. Nej, nej, nej. Inte jättedyr kanske eller? Eh, nej, absolut inte. Men nej, det men bästa med, med den höll jag på att säga. Nej, men eh, något som är roligt och som jag har tänkt på på många sådana här eh, restauranger som försöker vara lite finare än vad de är. Jenssö Spurfaust? Eh, ja, bland annat. Men de är väl ändå, för det jag ska komma till det att det är rätt många restauranger av det lite billigare slaget. Om någon jävla anledning så ska de alltid ha bilder på sin mat. Ja, som An i menyn eller som på hällas utanför dörren. Och det är alltid, alltså det ser aldrig gott ut. Det är ju det är jävligt fel. svårt att fota mat så att det ser gott ut. Och speciellt om man har fotat det med en så här halvdålig digital så att alla bilder är lite, lite, lite gröna. I ljuset. Och skrivit ut på sin liksom, hp laserjet hemma. Mm. För jag vet att just där så har de bilder utanför det sitter, folk som ser sig väldigt svettiga ut för att de blir så blanka i ansiktet. Och så är det lite grönt skimmer över allting. Och maten uh -huh. ligger som en, det ser så väldigt, väldigt fett ut. Det ligger som en liten hög där framför de här människorna som sitter och ler lite stelt. Det är så här pizzeriasyndromet. De brukar ju alltid ha på sådana här stora jävla menyerna. De har ju en här... de trycker väl upp det på de företagen. Och sen Ändå så går de hem till sin jävla Canon Fotosmart och skriver ut bilder Som de så här klipper ut lite hastigt för att det ska se lite kul Och sen klistrar de en jävla kebabtalrik på den där Billboarden som de har betalat flera tusen ja, för Och det ser alltid så, så Det ser så slämmigt och äckligt ut så det är, oh. Ja men det är ungefär som att de alltid har så här ljuslanga året runt också Ja som också På tal om det jag har jag faktiskt tänkt på det Här, här bredvid jag bor så ligger en pizzeria Och där ser man att de har verkligen gått all in För att det ska se fräscht ut man kommer Aha. in och det sitter någon sån här nymodern tapet med här vakt blommemönster överallt. Och ovanför den här halvsnuska menyn brukar sitta, ovanför disken, eller baren. Där mm. har de också satt i liksom tapet så att det ska vara lite mer restaurangtjänst. De har hängt upp så här sina Ikea-tavlor och satt i klädsel på stolarna. Och de har verkligen gått all in så att det här ska vara en mysig pizzeria. Men det gör ingen skillnad Man får exakt samma stela lite så här, ja, Eller verkligen snabbmatkänsla När man kommer in där Och det luktar pizzeria Jag vet inte vad det är alltså, det spelar ingen roll. Jag tror den finaste pizzerian När man varit insläppt där Skulle man med ögonbindel Skulle man känna på en gång Ja, pizzeria Jo, men det är ju som, kommer vi ihåg när vi var här i Kalmar och käkade på den där, vad fan det nu hette. Mm. De som var så jävla snarta i skjorten. Mm. det var också... Den är som, väldigt... ja, vi var inne där för några veckor. sedan. de har som ruckor på alla pizzor. En liten bit på i mitten där så det ska se fint ut. Mm. Och det var väldigt så. Här, man fick ju, de hade såsen, stod i så här fina burkar i ett eget litet skåp. Och det skulle se... Exklusivt Ja, exklusivt men Den där ruckolan symboliserar Hela pizzakulturen För de lägger på ruckolan Och när du får den öppna kartongen Då är den smält och jävlig Och ser jävligt äcklig ut i mitten av pizzan Och det symboliserar hela kulturen Det är så här, försök inte hela... Vi älskar er mat Det är därför vi ja, kommer det... hit Ni behöver inte göra, göra er till för oss Just... Vi älskar er ändå Det är roligt det här, ge sken av kultur För det genomströmmer verkligen hela pizzeria -genren. Att ge sken av Att det är något annat än vad det är Ja men precis, men det, och det, det precis... Man ska inte klanka ner på pizzan för jag menar, Vi går ju dit ändå, vi gillar ju pizza Vi äter ju pizza ja. men, det... men du äter ju inte deras pizza mer för att det ligger en liten grön Slemmig rucola i mitten Nej, precis. snarare så går jag inte dit igen För jag tyckte den där rucolan var svinäcklig Mm, precis ja, jag, jag vill spinna li mm. lite vidare på, Och klanka ner på Jensens buffhus mm. Men jag måste börja med att säga att Det är inte maten i sig som är dålig på Jensen För de har ju sådana här luncherbjudanden För typ 49 spänn mm. Och de är ju svinbra För då får du, du får en biff med typ Pommes eller potatis och sås Och det är jättegott mm. För 49 spänn Sen går du dit, äh, säg tre timmar senare mm. Som vi gick på min Vad var det, min 20-årsdag 20 ja. Mm. Ja. Äh, Då var vi där Och det, vi betalade rätt mycket för maten och jag kommer ihåg att alla verkligen höll med när vi gick därifrån att det var fan inte värt det. Nej för man får ju samma mat som man får på du får ju mat, Det samma mat, alltså jag vet inte om det jag tycker verkligen inte att de har alltså det är ju bra mat, det är okej okay mat, det är ingen dålig restaurang ju inte sitta här och det är ju ingen av de oss. Det är jävla priser för alltså, Ja men för den maten man får för det är alltså jag tycker inte det är jävligt kött. Jag vet inte, det är ju inte så att de har utvalda bitar liksom. Jag vet inte hur är, om du kanske tar deras finaste Oxfilé, då kanske du ramlar upp Men då ramlar du upp mycket i pris också Ja, jag vet inte för, Och jag vet inte varför man går dit heller Det är ju billigt If, eller jag? jag vet inte vad det är. Jag vet Du och jag särskilt har varit där Väldigt många gånger Eller väldigt, alltså, åt, Nej, jag börjar om Du och jag har varit där Många gånger tillsammans Och konstaterat när vi går därifrån samma sak Ja, Så kan vi... och man har fortsatt att gå dit i alla fall Ja, och det Jag vet inte, det, jag tror det är en blandning Av att vi har väldigt dålig fantasi och inte riktigt vet hur vi ska gå annars Ja och äh. att om uh, någon anledning så har vi varit där förut Och så tänker vi ja ah, men det var väl inte så farligt Och så går vi dit igen och så inser vi att nej fan jag var lika dåligt som förra gången Ja ungefär Jag tycker det är fascinerande det med restauranger För det är, som sagt det händer inte så jävla ofta att jag går på restaurang Men alltid när man ska göra det Så, så, så blir det totalt hjärnstopp Och så tänker man ja ah, men vad ska man Vad, vad ska vi gå och checka nu då Och det slutar alltid med att jag sitter på, på Google Och så letar jag restauranger I den staden nu befinner mig i det känns som att jag alltid går att äter samma sak i alla fall. Jag kunde, kunde lika bara gå och äta pizza på en gång. Ja, men precis. För det är det man vill ha. Ja, utan ruck och läs. Det, det ska väl liksom vara lite slabbigt och det ska gå fort. Det ska mycket os. Ja. Det, det, det tar mig vidare Folk, alltså Det grundar sig väl lite i att vi är inte så bekväma Med restaurang, alltså det är inte så att vi går in där och skäms Men jag kan lägga mig att båda är inte riktigt de här människor Som verkligen glider in, slänger upp menyn Och bara, ja, ah, den här chardonnayen Utan det är väl lite det Man är inte så van vid att gå på restaurang Även fast man kanske går på det liksom... Vi går ju på restaurang ibland, det är ju ett mönster Ja, men man är absolut inte van vid att gå på liksom... jag, jag skulle inte kunna bete mig på en riktigt fin restaurang men det finns ju de människorna som faktiskt går mycket på restaurang Även fast de inte har råd Eller om de har råd, det spelar ingen roll Men de människorna har ett gemensamt mönster Eller inte alla Men det finns, nu, det finns en typ av människor Som är bekväma med att gå på restaurang Och som även gärna vistas inomhus Med solglasögon på sig Jag tror jag känner vart du är på väg här jag känner ett scenario som hände här om veckan När jag stod eh, på, på, på mitt eh, dagsarbete man säga, Och eh, tittade ut genom entrén Jag stod och plockade lite, lite mobilskal eh, Minding my own business eh, Och så ser jag hur det kommer i ett sällskap En man i det här sällskapet Har eh, sina väldigt stora rave-style solglasögon på sig Så den modellen som täcker 80% av ansiktet? Ja. Mm. Jag arbetar alltså i en galleria vilket betyder att det finns inga fönster där. Eller i alla fall inte det jag jobbar. Det är inte mycket fönster där inne. Det är en katakom liksom. Det, enda alltså det är mycket belysning för det är ju alltid. Men jag menar, belysningen är ju inte ultraviolett. Nej, det, här, det, är, kräft det är ju en viss sorts människa som, som väljer att inte ta, ta av sig glasögonen när de, när de kommer in. Och det tyder ju antingen på att han har någon form av synfel som vi har pratat om förut. Eller att han är knarkat. Att, eller att han är knarkat. Att han är lite skelögd. Mm. Eller, något sånt där. Eller att han liksom har slipade briller Som han går med ute för att han har ett synfel Och liksom känner att fan jag orkar inte byta briller Bara för att det går in Det är inga konstigheter men det tänker man ju inte när man ser det Utan man tänker ju oh wow wow douchebag Men det är ju ett jävla statement Om man väljer att inte ta av sig brillerna När man går in alltså, för Det lever ju kvar lite än idag Så alltså, det var ju mycket mer tror jag när vi var små Att, att ha ögon på sig Det är ju en coolhetsfaktor det ja. lever ju kvar till viss del idag. Men just, det är ett riktigt statement om man i relativt, om man säger att våra ålder, relativt vuxen ålder, väljer att inte ta sig solbrillerna när man går in. Utan man glider bara in där med brillerna på sig och bara, känna! det är Man är bara stekig, man är häftig, man är jävligt cool. Och är det sådana briller som tar upp 80% av ansiktet, då kan man ju inte heller glömma. Du kan ju inte liksom missa att du har dem på dig, för allting måste ju vara... Lagt i mörk I mean, Om man har så små vanliga solbriller på sig Då kan man ju liksom glömma bort dem man har haft dem en hel dag Men När det täcker mm. hela ansiktet Och allting är som att titta in i ett mörkt rum Då måste man ju reagera på det Och det finns ju olika typer Det finns ju antingen den här kotlettsbrillan Som går med sina briller för att det är häftigt Eller så finns det rockkillen Eller rockbruden som liksom har Jag vet inte, trasiga tajta jeans Och sina Ray-Ban-briller på sig eller pilotbriller, mm. men då är det mer hårdrockar-typen Men de finns också, mm. det är samma genre Och de blir egentligen. ju in med så här, liksom, typ Håret utsläppt och bara Ser lite så småförbannad ut Ja, och liksom bara går där Och det, de är för coola för att ta sig brillan. De behöver inte ta sig brillarna för de, de bryr sig inte om They fuck the others, mm. no man, rebellion De fuck system liksom Precis stick it to the man Och bara glider in där eh, Som små liksom vardagsrebeller Och har sina briller på sig och det, det är ju inget, alltså det är inte så att man står där och bara med snälla ta det brillorna och din dumma kossa Ibland man, kan man ju tänka så Jo det kan man absolut tänka men det är ju snarare så att man tänker Åh vad larvigt Jag känner nu att det finns en till sort Det finns ju den personen som är Vuxen men som fortfarande har Den där plånboken som man köpte på marknaden Med kedjan Men yeah. de har ofta, ofta så här, lite spott så här, du vet inte som riktigt sportliga människor egentligen har Utan som människor som ska se coola ut eh, så, Den sorten sportliga solbriller Vet du vad jag menar? Yep. De här de är, de är smalnar av ut i kanten yep. Det finns ju, de, den är lite överviktig Har den här plånboken i bakfickan sportliga solbriller Och sen kan jag tänka mig kanske en tribaltröja Som han köpte samtidigt som han köpte plånboken Ja. Yep. Och Det, det vi. Alltså det här går ett hur långt som helst Men det finns en till typ av den människan Det finns den människan som inte köpte Sin tröja på marknaden Som aldrig skulle göra det Han gick in på Stadium och köpte en Sail Racing vindjacka ja. Han har byxor som är så väldigt, De är väldigt fulla av sömmar Och konstiga färgvariationer Kanske lite slitningar Någon form av Som en gång i tiden kanske har varit häftiga Men som egentligen inte är så häftiga De kan ha varit dyra Han är väldigt mindre tänkte jag måste köpa några jeans, jag vet inte riktigt vad som är häftigt Men de är ju dyra så det måste ju funka Han är väldigt upp på att påpeka att de var dyra mm. Han har sina sportiga spegelglasbriller på sig Och några konstiga liksom Fred Perry skor eller någonting. Och solglasvagnar är ju också väldigt dyra Det är gärna någon märke på sidan Och så går han in och ska köpa Någonting men det märks liksom Att han egentligen inte kanske är den där stekaste personen utan eller Att han är den mest vältäta personen han som har alldeles bäst med flis utan han kommer in där och ska ha sin HDMI-kabel till, till sin nya hemmabio. Och så presenterar man liksom modellerna, det finns klasser. Då tar han den billigaste jäveln som finns. Ja, eller den absolut dyraste. Det finns två olika varianter där tror jag. Det finns den som det finns den mannen som glider in och så köper han det billigaste för att han egentligen inte har pengar. Så finns det den som inte heller har någon pengar men så glider in och köper den dyraste för att det är den dyraste. Fast jag vill ju tro att den som köper den dyraste han ställer upp när han kommer in. Ja, men det är ju egentligen bara för att kunna titta lite nedlåtande. Ja, eller för att han vet vad han ska ha. För han har faktiskt köpt ett hemma för 40 000 på en Hi-Fi-butik och vill ha en bra kabel. Istället för att han som gick till Media och köpte den för 15 000. Ja, det är precis. Sant. Men den människan skulle i och för sig gå till Hi-Fi-klubben eller till Bang och, och köpa sin kabel där. Stämmer bra. Ja. Ja, det, är, det är roligt det med solglasögon. Det finns mycket olika varianter av hur man bär upp ett par solglasögon. Och är det inte lite så att alla inombords avundas lite att man kan vara... När man ser den här människan på stan som verkligen bär upp ett par briller så är det perfekt. Känner man inte då att, fan jag önskar att det, där jo, det är var Det är ju så jävla coolt. Alltså, jag vet inte, det måste ju vara någon skada från barndomen. Men alltså, vissa människor ser ju så jävla stenkola ut i solbriller. Ja men vissa passar ju liksom det är, det är deras grej De kan ha briller året runt De kan leva i de där Det är liksom Det är så de ska se ut Det är lite som Heidi That Seven t Ja som alltid har pilotbriller på sig Ja han kan ju alltid ha dem Ja och det ser alltid det ser bra ut Det är skillnad med Nu tror jag du och jag ändå använder Jag vet inte du jag, jag använder briller rätt mycket Men jag måste ändå säga att jag associerar mig själv lite med den här bilden på en hund som sitter i ett laboratorium. Med texten, I don't know what I am doing. För det är ungefär så jag känner mig när jag går med mina pilotbrills på stan. Jag vet faktiskt inte vad jag gör, men jag gillar det. Alltså jag har ju ett problem att mitt huvud det är ju abnormt stort. Det ser inte så stort ut. Men när man provar så här solas ögon som vanliga människor har på sig. Så, så blir de alltid så sus ut som att de sitter liksom... På, jag vet inte Som att tränga på ett par så här bebisglasögon På en vuxen människa, så ser det ut när jag tar på mig Ett par vanliga solbilder De liksom spänns utåt Glaset slutar liksom i mitten av huvudet ungefär. Sen är det bara pinnen som ligger slickad Längs huvudet, bort till örat <går> så, så när jag väl hittar några som, som är liksom rätt storligt Då brukar de oftast vara ganska fula Eller så köper jag ett par som är snygga Men då sitter de lite underligt Så ja, jag, jag vet inte, jag brukar inte känna mig såhär supersexig i mina solbilder Och tal om solbriller, något som jag tycker är riktigt intressant, det är folk som har såna här, jag vet inte om det är lika påpis längre, men spegel, alltså eller bara fönsterglas i här glasögon. Ja, riktiga briller. Ja, de ska helst se ut såna här, riktiga, riktiga gubbglasögon, men det är bara glas i dem. Ja, det är häftigt att ha pilotbriller på det sättet också nu. Du har pilot, väldigt tunna pilotramar och så har du fönsterglas i dem sen. Mm. Och alltså jag, jag har ju glasögon egentligen fast jag använder dem aldrig för att jag, jag tycker de är jävligt jobbiga på mig Jag skulle ju aldrig hela mitt liv gå runt med ett par som inte fyller någon funktion Nej det känns ju li lite att gå emot faktumet måste jag säga Ja det känns som att det är ju, ja, i och för sig man kan ju ha så här på sig. det är väl lite en belastning där men just glasögon är lite så halvjobbet att ha på sig speciellt om de inte gör någonting om de bara hänger där det känns som att de som har glasögon, de gör allt för att bli av med dem de som inte har, de gör allt för att få på sig dem Ja, precis Men det är ju också lustigt för Alltså, glasögon kan ju vara jävligt snyggt på människor också ja. Vissa människor kan verkligen klä upp ett par glasögon Man tycker verkligen att jävla, jag önskar att jag kunde se ut så lite Liksom med briller mm. Ja, briller det är väl samma grej, men solbrills Sunglassesbrills precis. Kulturen Men det, vi kan ju rulla in på ett annat ämne rörande Det här med att ha konstiga briller mm. Om vi ska, Jag får väl definiera det här från start Den så kallade studenten, Ett uttryck, jag, jag får väl ta på mig äran för att mynta det antar jag Jag tror det, jag tror inte det är så Det har ingen nationell spridning än riktigt Nej men då börjar vi här Rom byggdes inte på en dag fjällräven studenten, om vi ska börja med namnet Är ju den mannen som har en jacka med matchande ryggsäck eller någon form av lädermänpörs En sån här axelväska I läder i så här ljusbrunt läder Alla 40-tal Kan han också ha, eller hon ja, det, är ju, det är ju lite början på en hipster Det, det är lite den nya hipsterkulturen Fast det, det är ju inte riktigt det Men jag tror att alla människor har mött Den här personen någon gång Vi, får ju, vi måste, måste klargöra Att det inte är hipsters vi pratar om Utan det är en studentkultur vi pratar om Eller påbörjas i en studentkultur skulle jag vilja säga och det, det är ju de människorna som, även fast de går sin estetiska bildlinje eller kulturlinje, eller liksom, jag vet inte. Jag tror inte det kultur, lika mycket Jag tror att det är, det är mer vettiga kurser. Jag tror det är mer kurser i typ arkitektur eller ekologiskt odlande. Jag tror det är de ja. studenterna. De studenterna som läser arkitektur eller historia. Och sedan, även fast de går det här. Ändå envisas med att göra högskoleprovet. Ja, bara för att prestera lite extra, ja. Bara för att liksom shina lite extra. Men det är ju de som... som uh, samma personer som, som skär ut plasten i fönsterkuvert. För att källsortera plast och papper för sig. Det är de människorna som skulle kunna ha en odling i vardagsrummet. Med liksom morötter vid sidan om sin mariana. Ja, precis. Att de, de har liksom... De har ju inte bara en, en ute på balkongen Utan de har ju brytit upp Golvet i lägenheten Och där har de liksom planterat Pö och pö lite mariana Morötter och tomater Det ska bli ett surprise vad de får tag Om de kanske röker en morot Och lägger en kvist Majablad ovanpå lasagnen Ja, men alltså, jag vet inte Är det någon, det är ju inte så att jag Stör mig speciellt mycket på den här personen, alltså. Nej, nej, absolut inte, det snarare att man fascineras ja. av dem Ja, för det, det brukar är, synas, cool... de har alltid en viss uppsyn De, de, de brukar omslutas av ett sådant rödvins lugn, tycker jag Ett lugn och någon form av, alltså inte coolhetsfaktor Men någon form av skarp, vad ska man säga, professionell faktor Som att de vet vad det handlar om Ja, för att ja, de, man får ju känsla av att de, de vet vad de gör Och de vet att du inte vet vad du gör Och de sitter där i sitt kollektiv Runt sin, liksom, de bor ju gärna i kollektiv Runt sin Mariana Morots potatisodling Och så kanske de Jag vet inte, de citerar Franska citat ur böcker ja, Konstiga jag litteraturer Om filosofi från 1800-talet ja, Det diskuteras mycket filosofi I de här kollektiven tror. Jag, Och sen, jag tror att det sups en hel del också ändå, Fast det sups på ett ekologiskt vis Det är ekologiskt vis ja, det, det, det är inte energidryck jag ska inte säga Red Bull utan det är, det är ju inte Eurochopper energidryck Och vodka alltså Det är ju inte Red Bull vodka utan det är ju snarare så alltså Någon jävel gjorde en vinsats i garderoben Och sen när den var klar Då kör de som fan på den där ja, så kan jag tänka mig med. Och möjligtvis ekologiska viner kanske Går att köpa Ja, ekologiska viner men de vill inte stöd i ett system Nej, precis Förutom äppel då, kanske Fast de gillar inte teknik Nej, för jag skulle kunna tänka mig att alla har en Apple. Jo, det är självklart ha med MacBook Pro. Det måste man de ja. fast teknik är dåligt. Ja. Men det är ju ditt fruktföretag på ett sätt, det är som de har en äpple som symbol. Mm. Så det kanske gifter sig ändå. Ja, det är sant. Ja, nej, det är inte sant. Det finns mycket olika. Vi gjorde högskoleprovet nu i lördags. Såg du många sådana där? Eh, nej, inte som jag tänkte på, men jag såg nog någon fel över väska som stack fram där. Det, det finns ju många kröver. olika människor som har fjällrävenkläder Det är fel på det. är ju säkert bra kläder så. Men det är roligt att vissa människor Bär fjällräven på ett visst sätt Ett norskt märke va? Eh, ja det är mycket möjligt Det är svenskt till och med, det kan vara svenskt Ja jag norskt. skulle tro att det var svenskt Jag vet att jag svenskt. såg någon gång för något år sedan Att det hade blivit populärt Det hade blivit riktigt modetrend i USA Med fjällräven Åh fan, Nej, jag är inte förvånad det, alltså, det är ju stilgrena jackor Och praktiska Praktiska som fan är Om Du kan ju övernatta i den där Du kan bo i tre månader i Antarktis mm. Nej, och högskoleprovet Ja, högskoleprovet, ja och det är, Jag var mest, ja, Jag behöver ju inte klara provet till dig det. det är ingen speciell linje jag ska in på eller så eh, Så jag var ju mest på där för att testa Och det är roligt att gå, gå där Mellan människorna och iaktta folk För det är så oerhört mycket Olika eh, Personligheter man sätter på Och ja, det, min det bästa är När man ser mig. för det satt en person bredvid mig som jag, jag antar att den, han hade någon läkarutbildning eller någonting som hängde på det här. För han var så nervös. Och jag, jag var så nöjd, för jag brukar kunna vara rätt nervös på prov och så här. Men det var så härligt att sitta där och bara njuta av att han svettades och skakade på benen. och Så, så fort han sa, nu får ni börja. Så slet upp pappret och liksom började kladda. Nästan innan han hade börjat läst frågan så skrev han svaret så här. Det var, det, hade, han tre, hade han tre olika blyertspennor en Han hade nog sju olika ja. pennor med som låg uppradade så, så, så att precis Jaha. när, när som liksom börjar bli dålig så kastar han i vägen och tar nästa. Så <laughs> han slänger den över rummet och struntar totalt i vad den landar. Innan, liksom innan pennan har hunnit liksom flyga tre meter, då har han dragit upp nästa och skrivit svaret på tre frågor. Mm, precis så. och Det var så härligt att jag klart. satt där. Så, satt Jag nästan så och liksom, jag vågade inte snirra på honom för då skulle man tro att jag fuskar Men liksom, jag satt och tittade lite så och så bara, ja, jag sätter väl ett kryss här då, på C kanske? Mm. När han är klar med det här provet, då suddar han alla svar och så fyller han i det med bläck. Nej, det fick man inte göra, men hade man fått det hade han nog gjort Fick man det. inte? Nej, det skulle vara troligen att det var Blijic. fy fan. då tog han en grovare Blijic för Ja, med. det är nog inte helt omöjligt, nej. Ja, det, jag vet inte, det, det är en sån här som jag har, men det är så skönt när, det, när, det, när man får sitta på rätt sida av någonting någon gång. Man får känna att fan det här är inte riktigt Jag behöver inte det här men det är kul ändå Alltså den här skadeglädjen, ibland kan jag Alltså vara lite rädd för mig själv Men det, det är så härligt ibland att gå ner sig Att det går dåligt för andra Det är hemskt att det är så men det är, Jag vet inte vad, vad det är, det är ju något fel i huvudet Man har men det är så härligt ibland När andra har det svårt Alltså när det är normalt svårt Det är ju inte roligt om någon är sjuk eller liksom mår dåligt så, Men lite sånt där det kan, det kan vara så skönt att känna nej det där var inte jag Satt du där och försökte sabotera varandra liksom. Att alltså, kasta små nej. pappersbitar i huvudet nej, men, nej, nej, nej, du hade ju märkt sugrör Som du spottade ut dem på folk med Och liksom sköt iväg dem där. Små... Du tuggade en liten bit i munnen och sköt den med sen. Man skulle egentligen ha haft små giftbilar med så skjuter igen i nacken så att de var så här tröttare och tröttare i Länge in i provet vi kom Du släppte högt ut väder För att låta folk störa störas ordentligt ja. tror jag Du lät din telefon ringa ljudligt Ungefär var 50 minuter. Oj, oj, det var jag igen Åh oh, fan, min igen Jag, förstår inte. jag tycker på snos nu, det är lugnt Jag har ju ett talfel, jag kan ju inte säga R Det är säkert många hört i den här podden Det där måste jag faktiskt kommentera För att, alltså, vi jag lärde ju känna varandra När vi var, vad blir det, 16 kanske? 15, 15. Och eh... Alltså, ja. det är sex år sen. 6 ah, sex år sedan? Det var är nu mer va? I höst är det sex år sedan oh, Ja, för mig just Då fyllde jag 16. Fyllde 16 i 16 höst Jag fyllde 16 för sex år sedan oh, i höst just det. Vad länge, var länge Sex år är den där magiska gränsen, fem år är inte så lång tid med sex år, då jävla ödsligt lång tid. Oj, Fattar, nu, kan vi börja säga snart kan vi säga minst du för tio år sedan? Åh oh, jävla, fattar ni vi kan sitta här och säga minst du 10-15 år? Ah, jävla, det är långt. Alltså jag kan få, det, det kan få lite jag för ibland. Att nu kan man faktiskt börja relatera. Jag Kan säga så, här, ha ah, det var 12 år sedan. Ah, jag hade en kompis på jobbet som sa sa, jag har inte tränat på 15 år. Ha, ha, alltså han är 30 ja. när han fyller 30. Och det är så här, ja det, det kan man ju förstå då 15 år sedan. Det är ju långt, men han ja, 15 år. Ja så. Alltså man har, ju, man har ju varit med om det här, så här Föräldrar och morfarföräldrar Ja det är väl en 30 år sedan Fan 30 år Det, är ju, det var ju ouppnåeligt när man var liksom 12 år Det skulle, skulle, fanns ju inte chans Att man skulle komma till 30 någon gång Annars man inte Och nu kan man börja se tillbaka på 10 år Fattar när man är 70 Man kommer ju inte ha något no perspektiv kvar men Det kommer ju inte ha någon skillnad man. Det var 50 år sedan ju det. Det är ju, Man kommer ju tappa tidsförfattningen totalt Eh, sex år sedan, jag har ju talfel Vad var det? Jo, att det tog väl kanske fram till för två år sedan När vi började jobba på samma jobb Så var det någon som, eh, som frågade var du kom ifrån Och ja. jag sa att Ja, han kommer väl från Arboga Ja, för han har så underlig dialekt Vadå dialekt, tänker jag han har en fan ingen dialekt jag får höra det där rätt ofta Ja, Men det är så fascinerande, jag har ju för fan bott med dig Jag har aldrig reagerat på att du inte kan säga R nej Jag kan, jag kan säga R Men jag gör det inte Alltså det, det är inget som ligger mig i naturen Jag har ju gått hos en talpedagog Typ 5, sex, ja sex år var jag nog För att tala om lång tid I, i mina alltså, i ungdomsåren Jag började väl när jag gick i tvåan eller någonting, Fram till att jag gick i sjuan, åttan, sexan mm. För att lära mig att säga R Och de konstaterar att ja du kan ju säga R men det kommer aldrig bli en del av din natur Så skit i det. Ja, men, alltså, jag det jag, jag, jag skiter med att du inte kan säga R Jag blir orolig för mig själv Hur kan man vara, bo ihop med en människa ett år Och inte höra att han inte kan säga R ja, Det är lite lustigt faktiskt man hör, Jag hör hörde ju när jag, när, när jag lyssnar på Klippningen som Kjell har gjort av den här podden Då hör man ju att För när jag lyssnar på mig själv Då får jag ju höra att dels att jag låter jävligt Flamsigt, jamsigt och fjolligt Men dels att jag inte kan säga R För det tänker jag inte på själv Nej, jag tänker inte ens på det då. Fast när Kjell sitter och klippar det. Uh, Nej. Är inte sen det inte säkert för övrigt när man hör sig själv det är det bästa som finns. Jag tycker jag låter som en utvecklingsstöd, liten babys när jag hör mig själv. Ja, jag har hört att det har någonting med eko i huvudet att göra, att, det, att man liksom inte kan gilla sin egen röst för någon, på grund av Nej, det. Nej, precis och säga att ja, för det är någonting med resonans in i huvudet och, ja. ja, precis. Uh, i alla fall Antarktis fjällräven jakar spenderar liksom kanske ja, ska vi säga 7 och en halv då. I en fjällräckare på Antarktis mm. eh, Får mig att tänka på En annan liten rolig grej eh, Återigen det handlar om dig som vanligt Allt handlar om dig i min värld Det är att eh, mig. kan vara så mm. din, din obsession Ska vi väl säga med att skicka julkort ja, Jag skulle ju inte säga no. att, det är, att jag är besatt av att skicka julkort Det är ju inte Det visste det finns någonting med julkort och kyla Ja man gör det under kalla perioder De sitter som nu Dina julkor sitter på mitt kylskåp mm, De gör det ja, det, gör de. Det, det, blir, det blir lite, jag ett lite fick... varm i vet. Jag fick av mamma också ja. Ditt senaste i alla fall Och det var ju ett ta sin jul nu Men det, det är ju lite roligt för jag, jag får ju den här bilden Av när du sätter dig i liksom, sent augusti Eller du kanske sätter dig i juli Jag kan tänka mig att juli, det är liksom juli, juli för dick Nej men där det där klingar inget bra med min. Jag, vet, jag är alltid ute i sista sekund så, jo, det är för sig sant Men jag tror att det här betyder så mycket för dig Det, det är viktigt liksom Så du kör jul i jul med Dick Och så strör du liksom florsocker och mjöl I hela liksom fönsterbrädan Och sen liksom, tänder du ett litet ljus uppe på loftet Ut hos din pappa då du gör Det gör du inte hemma utan hos din pappa För det är lite liksom barndomsminnen och sådär Sen tar du din stora en liters te-mugg Som du kör så här glugg Smaksatt te i den är ju form, det är ingen vanlig mugg utan den är ju formad som en tomte där liksom armen med det här örat som man håller i. Så sitter du där i någon sån här yllekofta och tänder ett ljus. Och sen skriver du med så här fjäderpenna dina julkort med små snitsiga rim. Och sen lägger du dem i ett kuvert och så har du en sån här lackstämpel som du smälter av ett ljus. Dra på lite va, sån lackklet och sen stämplar du liksom för att stänga kuvertet. Alltså du har ju väldigt rätt För det är så det jag skulle vilja att det var Och det stämmer ju att jag brukar sitta hos min far Och jag brukar ha en stor kopp julte Så du är rätt så långt Och jag börjar nog nu är det sig, Jag börjar nog tänka på det i augusti Att nu är det snart dags Att börja skriva julkort Jag ser det ju som en vidare Alltså jag ser ju att det här är ju Det är bara profetian Det här är ju hur det kommer ut Det är vad det kommer utvecklas till, klass till. Ja. I mitt huvud är ju du 45 liksom. ju lite, Ibland känner jag mig som 65 i sinnet så att, så. Ja, jag menar mest att när du är alltså Den här bilden jag får, då är ju du 45 Det är mer som en, mer som en vision När du, du är, är så, 45 aha. kommer det vara så här Jag, jag, jag kommer ju du fortfarande ha slamma tröja på mig då, Så den kommer ju vara väldigt väldigt sliten Och sitta lite tajt runt magen så här. Du kommer ju inte ha rengjort te-kappen Nej, den står ju från år till år Så det blir så bara lager kanellager Det luktar alltid kanel i det där rummet För att den där koppen står där Du kokar te i din pappas värmepanna Liksom och sen häller du i det i den där... Jag kan tänka mig att din pappa kanske är med ibland. För han vill ju inte skriva utan han sitter mest och röker pipa där och tittar på. Ja, jag tror han håller sig undan. Han tycker mest så det är jobbigt, tror jag. Men vi kan ju komma fram till att du gör ju lite för att ge folk dåligt samvete. Jag, för att de inte skyller jag har ju fått erkänna det att nu när jag har fått svar på julkort... För det, jag har ju skickat julkort i alla fall så kanske 13 eller något sånt här. Och jag brukar aldrig få svar. Vilket jag har gjort mig ganska nöjd eftersom att jag jag vet inte, alltså Det är ju glädje att skicka julkort Jag tycker det är en tradition Men den största glädjen ligger i att jag vet att jag gör folk lite dåligt samvete För att de vet att De tänker, fan jag har inte skickat något till honom Men nu har jag ju bara fått kort tillbaka Så nu kan jag inte riktigt njuta på samma sätt av det längre Vi har ju ständigt våra perioder Där vi måste konkurrera med varandra Det började ju när vi gick ut gymnasiet och ingen av dem hade fått jobb. Så fort du hade fått jobb på Europrofil och jag hade börjat på Eon där. Så ringde vi varandra och sa det. Liksom. Det var ju viktigt att berätta. Mm. Uh, sen pratade vi inte på typ fem veckor. Och sen började jag plugga och du jobbade på ICA. Och då pratade vi om det. Mm. Och, sorts, jag, jag brukar säga att jag, aldrig, att jag har väldigt mycket emot sådana här kukmätartävlingar. Men det, det var nog någon sorts kukmätartävling där kan jag känna nu. Du är där fortfarande. Det där kan inte förneka. Och det, det, är liksom, det kommer ju eskalera i det här också. För jag har ju redan börjat planera att det här året måste jag ju skicka ett julkort till dig. Men jag kan ju inte skicka ett liksom köpt på Ica eller presentbutik. Jag måste ju göra ett eget. Jag måste ju photoshoppa någon lustig bild- och skicka det till dig. Nu har jag ju spoilat allting för jag skulle inte berätta det här för dig. Du skulle ju bara få det och känna att fan hans kort var bättre än mitt. Och då känna en otrolig sorg inomord. För att det är din tradition som jag nu har tagit och utvecklat. på du kommer att må jättedåligt. Ja, och det, det gynnar ju Det är ju ju dumt att du säger det nu. För att annars hade jag haft ett helt år av ångest till nästa jul. För jag kan ju inte skicka till ja. julkort samma året. Jag måste ju vänta Nej, precis, det året efter. Det är därför jag känner mig så fan jag skulle inte ha gjort det. Men det, det kommer ju från kulturen med. Du, det enda, Hur många svar fick du det här året? Jag tror att jag fick två svar i alla fall. Och det var ifrån? Det var det från min flickvän, tror jag. Och sen från Camilla och Björn, två kompisar till oss som har fått barn. Det var Camilla och Björn och deras barn på... Um, vad, vad objektivt det låter. Det var våra gemensamma vänner, eller kanske mest dina, uh, di, dina barndomsvänner. Barndomsvänner? Kan. Är det inte det? Ja, Jag vet inte vad det var i barndom. Det trodde jag var så här från typ fem. Ah, Okej okay då, men bekanta till oss Kan man väl säga mm. Det är en bra summering ja. för att blanda ihop det De har då fått en söt liten pojke eh, Och det, det, det var på deras julkort Om jag rätt. Ja. rätt yes. eh, Det är ju ett syndrom Eller ett syndrom, eh, det är ju någonting som händer När man får barn, då skickar man ju julkort Med en samlingsbild på sig själv och barnet Det gör ju alla, det gör ju, gjorde ju min blogg också nu båda judarna Och det är ju så man vill att det ska vara Man vill ju ha de bilderna mm, Absolut. Det vill man ju Det är jättegulligt och det är ju därifrån idén kommer Att jag måste ju photoshoppa in mig själv på något, Eller jag måste photoshoppa in dig På något kul sätt, eller mig det tycker det känns lite konstigt om du skickar ett kort På mig till mig Ja det kanske är bättre att skicka en bild på mig Och Emma i någon konstig miljö till dig Ja Jag, jag, känner, jag skulle helst vilja ha ett kort på er Men jag vill att det ska vara extremt jävla ljudligt Då ja. Alltså det ska ju vara så juligt så att tomten själv ska ha spytt på det Jag tycker att alla minst ska du i alla fall åka till tomteland och få ett kort med tomten Jag kommer ju hyra ett privatplan och flyga till USA Där de har de här riktiga muffeltontarna med stora riktiga skägg Sen kommer jag ju ta med mig honom upp till Nordpolen Där jag har ett byggteam från Polen som kommer få bygga en anläggning till mig Att de var här från Polen det är inte för att det är billigt arbetskraft Utan det är för att de är jävligt duktiga på att bygga där nu. Och det är faktiskt sant. Och då ska vi sitta där sen och bara Nu jävlar har vi bilderna så har vi glömt minneskorten hemma. Men jag tänker mig ju snarare att du kommer flyga in alltså du kommer ha ett plan som flyger till Nordpolen men det kommer ju vara för att flyga in isbjörnar och snö och, och täcka din... Ja nu har du ju inget hus, det är dina föräldrars hus då. Eller nej, det blir inte... Jag har ju inget hus längre men nu går det är din, din brors hus. Kommer du täcka dig i snö, så här pudersnö och så kommer någon en isbjörn att står i täggen. Problemet är att jag kommer, jag kommer ju få ta så många bilder för att jag aldrig blir nöjd. Så jag kommer ju få hy, alltså, köpa typ en snökanon eller åka till Kungsönen och köpa så här tre ton mjöl och hälla på huset. Ja, men mjöl har inte riktigt rätt nyans tror jag. Det är klart du vet det. Alltså, du kanske får photoshoppa dig i och för sig. Du har försökt det här. Va? Ja, jag har, alltså jag håller ju på med ditt julkort just nu. Du har försökt fake mjöl på små miniatyrbyggnader för att fota er kända. Jag ska veta hur mycket mjöl det går åt. <laughs> kanske är kanske bättre det har ju mer den här vita rena nyansen. Vi pratade tidigare om att jag försökte dricka mindre mjölk. Det är ju egentligen så att jag försöker dra ner på mjölken för att jag ska råd och köpa mer mjöl. <laughs> ja, så måste det vara. Nej, ah, men det, din obsession med julkort är lika gullig som den är rolig som den är lite läskig. Ja, det är, alltså, jag tror julkorten är det, du vet det är bara toppen av visberget. Alltså min besatthet i julen den är nog mer skrämmande. Det är nog något ja. som man skulle kunna gå och söka hjälp för, tror jag. Det hänger ju ihop med att du börjar lyssna på julmusik i juli. Ja, inte riktigt, men det börjar klia lite då. Ja, hur många Spotify-listor har du med julmusik? Just nu jag har jag är. faktiskt ingen, men jag har. Eh, det, ja, 90 av den musik jag har på min hårddisk är julmusik. Alltså, jag har ju ja. inte så mycket annan musik i och för sig, men eh, den jag har är julmusik. För när vi var yngre, så var det, då fanns ju inte Spotify. Då var man ju tvungen inom citattecken. Vad fan är det där? Ja, då var man ju tvungen inom citattecken att tanka musik. Mm. Och du var alltid så nöjd när för man, man jagar alltid en musik och du var alltid så nöjd inom liksom, när jag började ta sig till november. där För då började ju tanka all den här jävla julmusiken mm. jul, musiken, inte jul. är Julmusiken, inte djur. Julmusik, det har annat. Musiken. Bansoner. Har du lyssnat på valsång någon gång när du ska sova? Nej, men jag vet att jag hade en skiva när jag var lite med valsång Så skulle det vara lugnande Det låter ju som ja. att de dör när de skriker Det är ju inte rogivande alls Fan, att man skulle kunna forma oss efter de här poddarna För att se vilka människor vi är De, de får som lyssnar på det som inte vet vilka vi är liksom Ja, jag, jag tänker att det skulle nog ge en ungefär lika rättvis bild som att gå in och kolla på min Facebook-profil För enligt min Facebook-profil så vet jag inte riktigt vad jag är för sorts människa Det är allas Facebook-profiler, förutom de som skräddarsy sina för att bara någon de inte jo, är Jo, men det är ju intressant hur man, för när jag går in och kollar på folks Facebook-profiler Då tänker jag ändå säga, ja, den här gillar eh. Disneyfilmer, jaha <laughs> Den här spelar, spelar Farwheel, really. hon bor på landet Ja, precis, men den här var lite bonny, lite barnslig Disney Nej, oh. det här är ganska konstigt Candy crush, alltså den här jävla Nej, ta inte ens upp det Ja, men vad fan Det är hur? ju som ett jävla, det är ju som ett folksjukdom ju, För fan min flickvän är helt galen. Hon brukar låna min telefon för att gå in och godkänna massa formulär eller nej eller, inte, här Candy Crush grejer för jag antar att ibland måste man bjuda in folk till sånt där eller nånting och då det med människor och det? Alltså, det är något jag, jag inte kan förstå. Alltså, det är säkert jätteroligt. Jag har inte provat det, men vad fan? Det kommer ju något sånt där jämnt Folk blir helt toka ju för fan. Ja det, det är ju lite som en epidemi det, man ska, Snack kommer att göra sig själv dummare än vad man är Alltså spelindustrin där Måste ju vara större än Liksom den datorspels Tv-spelsindustrin är men, Tänk om man hade det den om man, Jag vet inte om det funkar så Men om vi säger att det fanns aktier i varje sånt Facebook-spel, man, man kan man ju, ha man liksom en det. aning Och bara känna på sig att ja, man Candy Crush här, det börjar stiga lite Jag sätter 10 000 där. Då hade man ju fan, fan varit en biljonär nu är att du, alltså, någon tjänar ju pengar på det här, så är det alltid. Jo. Men det kan ju inte vara en säker business. För formuler är ju någonting som många förraktar idag. Även, ja, ungefär lika många som gillar ju för sig. Men menar, det måste ju vara en konstig business för att det måste ju vara många som inte gillar samtidigt som de gillar Förstår jo, men det. Förstår jag är kortlivat. Det är ju ungefär som att vinna idol. Du är ju känner en ja. vecka och sen så är det ju helt borta igen. Det är ju precis så ja, dåligt med... som är ju så att du är känd den tiden i dol håller på, när du lägger ner försvinner. Mm, det. Men så kan du kanske också. Sen kommer de ju släppa, eller har de sig har gjort någonting liknande från samma tid vecka som väldigt många kommer prova en gång och tycker att det var väldigt, väldigt dåligt. Jag att i grund och botten är det någon form av koncern som sitter på alla de här spelen, Det är som Kobra-koncernen som sitter på alla de här konstiga telemarketingbolagen som har hemska förhållanden med team leaders grejer. Ja, antagligen. Det, måste vara, det finns säkert ett mörker i, i, i Candy Crush-industrin. Facebook-spelgruppen ligger bakom liksom alla. Jag tror att det är dags att runda av. Ja, nu. jag tror det också. Det börjar närma sig två timmarsträcket här. Ja, vi får nog be Kjell att gräva ner sig lite Ibland skövla, skövla ur lite av skiten Han kommer få spendera en del tid Med det här känner jag Vi hade väldigt långt introsnack innan vi väl drog igång Det är alltid givande mm. Ja, vi tackar för den här gången som vanligt Jättekul att ni lyssnar Ja, vi kan väl säga att eh... Är det något som ni vill säga till oss så lämna gärna en kommentar. Om, ni vill, om det är något ni tycker vi ska prata om eller något vi inte ska prata om. Eller något ni vill säga eller om ni är svårt att lyssna på vår podcast så säg gärna till. Det går att kommentera både WordPress-sidan och Facebook-sidan. Ja. Säg till om ni har problem så ska vi försöka lösa det med vår webmaster. Det är även Shell som sköter den biten. Han sköter ju allt eftersom vi är så inkompetenta. Vi briljerar ju bara med våra... Fantasirika sinnen och sen så får Kjell sköta liksom Hårdgörat helt enkelt. Den tekniska biten, vi är inga datorkubor Nej. Ja men vi säger väl Tack och hej då helt enkelt Ja Och hissen går ju inte ända upp i något av kranierna Det kan man ju säga alltså, Paradiskålan mår ju inte helt kokst. Alltså Alla jätter är inte hemma Varenda kossa har inte blivit mjölkad Det är inte den rostfriaste Kniven i lådan <laughs> Den skarpaste Kniven i Jaha, lådan just det. det är inte de skarpaste knivarna I hagen Nej